Və sonra İmam Buhar Rəhmə Allah 51-ci bölmədən danışır ki, Bəbu, mən istəhyev əmərə qeyrağı bir sual. Buyurur ki, yəni kimsə həyə edirsə, həyə edirsə, başqasını ə, həmən sualı soşmağa yəni yönəldə bilər. Və bu da həyətən həyanı nəyidir? Demək olmaz əksidir. Yəni həyadan üstüncə, yəni ə, bəyənilməyən həyadan üstüncə hədi budur ki, yəni, insan nəyəsə görə o sualı soruşa bilmirsə, hesabımız ən az azın... neynə məlidir? Digərini bildirməlidir ki, o sualı soruşsun. dedi ki, burada Əli Radiyalan qistasını gətirir ki, Əli Radiyalan buyurur ki, Quntu raci olan məzzəə fəəmartu l-miqdad ən yəsələn nəbiyyəs azan fəsələ fəqalifiyyə əl-budur. Yəni Əli Rədayan deyir ki, yəni mən çox e, məzi axıdan, yəni Əli e, Rədayan, yəni, bu artıq insanda, yəni şəhvət hissinin yəni üstün olmasını göstərir ki, buyurur ki, yəni məndən tez-tez məzi axırdı və mən də deyir Miqdadı əmr elədim ki, peyğambərdən sorsun. Və Miqdaddır, ondan sonra Salmandır, ondan sonra Abu Zərdir və bu sahabelər, o sahabelərdir ki, yəni Rafizələrin təqvir eləmədiyi sahabelərdir və Miqdad da onlardan yəni biridir. Miqdaddır, Salman, Farsidir və Abuzərdir, onları e, rafizlər, yəni təkvir eləmirlər. Və burada da, çünki başqa rivayətədə gəlib ki, Əli Radiyalan deyir ki, yəni onun qızı mənində olduğuna görə və yaxud da ki, o mənim qayinətəm olduğuna görə və yaxud da onunla mənim aramda olan məqama görə utandım. Yəni, Əli Radiyalan burada, o, bəyənib mənə, yəni, həyatdan getməyən, özü ilə Peyğəmbə s. S. s. arasında olan ailə münasibətdən görə neynəməyir? Həyə edir Və deyir ki, yəni amma həyə məni mani eləmədi elmi tərk eləməyə. Mən deyim nədim? Miqdada dedim. Miqdada dedim və Miqdad radiyalanı soruşdu və pensam dedi ki, onda dəstəmaz alınmalı. Yəni mənzi deyən yer, yəni yuğulur və insanın o dəstəmazın pozur, amma qudsunə heç bir zərər etmir. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim oldu.